idő, a Tudományvilága a Kossuth Rádióban Mély éjeken, hányszor nézlek te térkép, Hogy sisterek fehéren künnaó Így rohanok egy pirinyó vasúton, S tovább egy pirinyó hajó. Festék a lilán a zöldön én Dalolva utazom. Járok Japán, Olasz és Muszka földön, síró vizen és sívó szárazon. A Kostolányi Dezső versorai betekintést engednek a térképek világának rejtett, titkos szépségeibe. A téridő műsorában ezúttal az ő kíváncsiságát követve a Térképek Nemzetközi Éve alkalmából szólunk egy különleges tudományterület múltjáról és mai lehetőségeiről. A mikrofonnál Gózon Ákos. Elsőként Zentai Lászlót, az ELTE térképtudományi és geoinformatikai tanszékvezetőjét kérdeztem. Azt szokták mondani, hogy kiemet nemzetközi évet vagy olyan tudományterület kap, ahol nagyon sok újdonság, nagyon sok tudományos érdekesség kerül a felszínre, és a nagyközönség is jó, hogyha felfigyel erre, vagy olyan tudományterület, amelyik elhanyagolt. A térképtudomány melyik ezek közül? Hát talán egyik sem. Egyáltalán nem érzem térképészként a térképeket elhanyagoltnak, hiszen gyakorlatilag mindenki használ térképet, tehát semmiképpen sem elhanyagoltságról lehet itt szó. Ezt a társulás kezdeményezte, amely a térképészeknek a Nemzetközi Szervezete. Az ENSZ minden évben egy vagy két évet hirdet meg, és ugye ennek az előkészítése az egy hosszú, többéves folyamat. Mi nem akartunk ennyit várni, úgyhogy mi igazából csak az ENSZ egy szakosított szervezetének a támogatásával hirdettük meg ezt az évet, tehát ez nem az a nagy nemzetközi év, ami, ha jól tudom, ebben az évben... Minden... A műveljesek például? Az tehát mi nem akartuk ezt esetleg megtorpedózni. Nálunk ez egy három-négy éve merült föl, amikor a szervezet, a szervezet hogy a a volt elnök kezdeményezte ezt, és utána az ENSZ megfelelő szakosított szervezeteinek a támogatásával ez elfogadást nyert, és, és így jutottunk mi ide, hogy 2015. augusztus végén, amikor nekünk a nemzetközi konferenciánk volt, író de Janeiro-ban, ott nyitottuk ezt meg, és gyakorlatilag 2016 végéig fog ezt tartani. És miért van erre szükség? Tehát miért gondolták, úgy érezték úgy, hogy erre szükség van erre a kiemelt évre? Ugye a térképek mindenhol jelen vannak, a térképeket ismerik, szeretik. Azért az, hogy Területre, hogy mondjam, úgy koncentráltabb fény vetül, az biztos, hogy minden szakterületnek jó. Persze, sok minden változik, de ez minden szakterületen így van. Tehát, ha úgy 10-20 évenként úgy előkerül egy szakterület, és, és komolyabb figyelmet kap, az szerintem magától értetődően jó minden szakterületnek. térképezés történetében kiemelkedő szerepet játszottak világutazó elődeink. Az ő hagyatékuk döntő részét az Erdi Magyar Földrajzi Múzeum őrzi és gondozza. Ezért kerestem fel Kubasek Jánost, a múzeum igazgatóját Érden. Azt hiszem, hogyha azokban jeles személyiségekre gondolunk, akik a világ különböző tájain földrajzi utazásokat, munkát végeztek, akkor ki kell emelnünk mindenképpen regulianta a nevét. Annál is inkább, mert ő ugyan komplex kutatómunkát végzett, melyben nyelvészeti, néprajzi, zenei momentumok is voltak, de térképezői tevékenységét is meg kell említenünk, hiszen a sarki urál, az északi urál részletes térképét neki köszönhetjük. 1844-45-ben töltött hosszabb időt az obforesvidéken, illetve az urál északi tájain, és az ő neve rákerült a térképre is, ugyanis 1990-ben a Szovasz Földrajzi Társaság és a Magyar Földrajzi Társaság egy közös expedíciót hajtott végre a sarki urál reguli által bejárt tájain, és egy 1700 méteres hegycsúcs hivatalosan is reguli nevén került rá a legújabb kori térképekre. Ez Kavelinnek a kezdeményezése volt, aki az a Földvezi társaság tagjaként ezt az expedíciót is szervezte. Magam is tagja voltam ennek a vállalkozásnak, és egy helikopterrel jutottunk fel a sarktyúvára, Pjárnoki Fensíkra, és azokat a tájakat járhattuk be, melyeket elsőként a tudós, reguli rajzolt térképe. Ezek a térképek, és ez a térkép, amit ő készített akkor, nem volt olyan pontos, nem lehet a mai mércével, mérve, és a mai követelményeknek megfelelően ezeket minősíteni. Tenni, nagyon sok dombozati domot, terepalakulatot ő elmondás alapján a mappára, de ez is nagy figyelmet keltett, és az orosz körökben, tudományos körökben a mai napig is fontos mérföldkőnek számít. Ha ázsia kutatók tevékenységét nézzük, feltétlenül szólnunk kell, Lóci Lajosulak 1877 és 80 között a Széchenyi Béla vezette, tudományos expedíció tagjaként Kínában és Kelet-Ázsiában tevékenykedett. Lóci számos geológiai térképet alkotott, készített, ami ennek az útnak a evedményeként került a köztörökbe, és Krejtnev Gustáv nevét kell megemlítenem, aki osztrák katonatiszt volt, és szintén kartográfiai munkával erősítette az expedíció értékeit. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor vitt magával már eleve kartográfus szakértőt? Igen, és ugyanez volt a teleki expedíciónak is a jellemzője, hogy Goff Teleki Sámmel úgy indult el 1887-88-ban Afrika utolsó ismeretlen tájaiba a általa a tónak és Stefánia tónak elkevesztelt vidékekben, hogy egy kitűnő térképezésben járta a sorbhajó nagy volt az utitársa, akit Rudolf ökös ajánlatára, javaslatára vett magához, ő volt Ludwig von Hönel. Ludwig von Hőnelnek köszönhetjük azt a három kiváló, egy az 50-es méretarányú térképet, amely Afrika akkoriban fehér fordnak, terra, inkognitának számító területeit rajzolta a mappára. Nagyon sok régebbi térkép csak fantázmagóriákkal töltötte ki, tehát nem valódi tartalmmal töltötte ki a térképek helyét. A Hünel térképek nagyon alapos és gyakorlati szempontból is hasznosítható információkat tartalmaznak, részletes Ábrázolását adja Afrika legmagasabb hegyóriásának, a Kilimanjáronak, ahol a hóhatárt elsőként 5310 méteres magasságban Teleki Sámú elért el. És ha térképről van szó, azt se feledjük el, hogy ma a kenyai térképeken olvashatjuk Teleki nevét. Annak a jégcsiszolta hajdani, jégárcsiszolta völgynek, az elnevezésében, amelyet teleki át belsőként, ez a kenya hegységben van, itt van a teleki tarn, és itt van a teleki katlan is és hát azért a vulkán se feledhetjük el, hiszen a térképre került az expedíció eredményeként az a működő tűzszányó, amelyet a helyibéli turkának Nagyvam Vaiten, azaz a ketté hasat egy emlegetek, ez egy 646 méter magas vulkán, ez egy tűzszányó. Hőnál térképeit idézték és használták brit területen is, a teleki vulkán név pedig rákerült a német, angol, francia térképekre is, a tűzszányom, mint egy működő tűzszányom. A személyes utazás és a terep bejárása mellett a modern korban mind fontosabbá válik a térképezésben a különféle műszerek alkalmazása, amelyekkel például a magasból lehet felmérni, átlátni egy tájat. Bakó Gábor, az Interspekt Kft. ügyvezetője, távérzékelési és vegetáció térképezési kutató halásztelken, a speciális területtel foglalkozik, amelynek először a múltjáról kérdeztem. Az 1805-es évek közepén a táján már ballonokról készítettek légifelvételeket, és ezekből aztán később rajzoltak térképeket. Tehát segítette a, a térképészeket abban a perspektívikus légifelvétel, hogy ebből valamilyen a valóságnak megfelelő térképet rajzoljanak. Kik készítették először ezeket a ballonokat, hogy egyáltalán honnan jött ez az ötlet, hogy így a levegőbe kell szállni. Először Nader, egy francia polihisztor készített ilyen jellegű felvételt Párizs környékén, tehát nem konkrétan Párizsban, de Párizs környékén készült az első ilyen felvétel, és már ezt a felvételt is felhasználták egyébként a városfejlesztésre. És csak ezután gondoltak arra, hogy hadműveleteknél az ellenség vonalait meg tudják figyelni a magasból, és ekkoriban még a ballonok nagyjából sérthetetlenek is voltak, hiszen nagy távolságból és elég nagy magasságból a saját vonalak fölött nem voltak veszélyeztetve. Tehát akkor tulajdonképpen a védettség volt az elsődleges ok, ami segített, vagy volt valami más is, valami szakmaiok ok még. A szakmai ok az nadar megszállottságán kívül gyakorlatilag a településnek, és aztán később Párizsnak, a fővárosnak, a fejlesztési tervének a, a modernizálása és az útjárkép okok voltak, amik ezt előre Először. Az mit jelent a reambulálást, tehát felülvizsgálatot? Így van, így van, a változásokat fel kellett vezetni az új térképekre, és ehhez nagyon a nagy segítséget nyújtott a madártávlati kép. Tehát akkor volt már egy térképe Párizsnak, a fejlesztési térkép, hol kellett pontosítani, vagy milyen szempontból lehetett ezt pontosítani? Ugyanúgy, mint napjainkban is épületeket lebontanak, új épületek felépülnek, az úthálózatot azt továbbfejlesztik, tehát mindig vannak változások, és ezeket a természetbeni változásokat fel kell vezetni a jogi állapotokat tükröződő térképekre. Is. És napjainkban is ugyanezt csináljuk. Az ellenkezője is előfordult, tehát amikor a légből, az égből készített fotókat a helyszínen mondjuk a hagyományos háromszögeréssel vagy méréssel ellenőrzik. Így van, először is ezeknek a felvételeknek a térképi kialakításához mindig szükség van terepi referenciamérésre. Tehát már a térképkészítésű fázisban is részt vesz a telepi munka, a légifelvételezés sosem sosem zárja ki a terepi munkát. Másodszorban pedig ezeket a felvételeket le kell ellenőrizni, hogy mennyire pontosak, tehát a termék ellenőrzésében is van egy geodéziai felmérés. Visszatérve egy kicsit a történetiségre, tehát akkor hogyan fejlődött tovább a Párizsi Kand vagy bevezető után. A legnagyobb ugrást azt hozta, amikor 1903-on a vérek feltalálták, hogy inkább kifejlesztették az első motoros repülőgépet, és a, a tízes években nagyon sok úttörő próbálkozás volt arra, hogy repülőgépről készítsenek légifelvételeket. egy már nagyobb távolságról is el lehetett menni, nem csak egy föltözrögzített ballonról készültek a képek, és nagy területeket fel tudtak mérni. És sajnos az első világháború volt az, ami az elkést adott ennek a történetnek, hiszen a világháborúban tényleg szükség volt arra, hogy megismerjék az ellenség hadmozgásait. Itt már több ezer régi felvétel készült naponta, ezeket a felvételeket össze is illesztették és elemezték. Tehát igazából térképészeti tevékenységről, mint szakmáról, valamint iparszerű műveletekről itt beszélhetünk először. És a két háború között jött az az időszak, amikor a kísérletezés időszaka az volt az igazi hőskora a légitérképészetnek, hiszen ott már ortofotók készültek, tehát a felvételeket nem csak összeillesztették és egyfajta montásként fogták fel, hanem különböző speciális előhívás és nagyítási módszerekkel úgy fényképezték újra a felvételeket, hogy a geometriai torzításokat kiküszöböljék. És itt már tényleg térképről beszélünk. Az ortofotó mit jelent pontosan? Tehát miből más, mennyiből más, mint mondjuk az első légi felvételek voltak? Az ortofotó egy ortogonális vetítésű kép, ugye a nevében is benne van, tehát minden egyes pont, amit a képen látunk, azt fölülről, fölső nézetből látjuk. Egy simadégi felvétel az a kamera szemszögéből perspektívikusan mutatja a táját egyetlen pontból, a lencséknek és a kameratest lenssérendszernek van egy saját torzítása. Az ortofotókon ezt a torzítást kiküszöböljük, ez ugye minden képre ugyanaz, ezt paraméteres hibának nevezzük, hiszen az összes felvételen ugyanazt a hibát találkozhatunk ebből kifolyólag. De van egy másik nagy hibalkozó, a domborzat. Ugye a domborzat miatt is torzul a kép, és ezt is helyre kell állítani. Ez viszont nekünk nagyon jó, mert ehhez meg kell ismernünk a domborzatot, hogy kigorrigáljuk a képeket és melléktermékként közben megkapjuk a világ háromdimenziós képét. Hogyan lehet ezeket a korrekciókat elvégezni? Van erre egy algoritmus? Ma már igen. Régen azonban ez nem így működött. Régen analóg műszerek voltak. Ezt a kedves hallgató több szobányi nagyságú berendezéseként tudja elképzelni, ahogyan régen a számítógépek is nagyobbak voltak, ezek az analog és is óriásiak voltak. Optikai kardánokkal hatalmas, nagy munkahengereken és kardánokon keresztül állították a tárgyasztalt, döntötték, a, ahova ráfényképezik a képet, addig döntötték, amíg egy adott torzítást ki nem küszöbölnek. Utána megint megdöntötték a képet, és annyiszor fényképezték újra, amíg a torzításokat eliminálták. Ez egy nagyon szép szakma volt, de nagyon időigényes volt ez a feladat. Ma pedig a számítógépek világában ez már, már most sokkal egyszerűbb, hiszen a fizikai Köpája a matematikája ugyanaz, viszont sokkal gyorsabb. Az mert arra gondol, hogy talán azért érdemes, hogy a térkép évében az átlagos felhasználó térképpel való viszonyát átgondolni, mert ugye, ahogyan például a műholdas navigációs eszközök, a GPS-ek, ahogyan ismerjük őket, elterjednek a hétköznapi használatúban, ez egy új fajta viszonyt jelent a térképekhez, nem? Így van, ez egy teljesen új viszony. Ezzelőtt 30-40 évvel a térkép az egyértelműen papírtérképet jelentett, és a felhasználók bementek a boltba, megvették a papírtérképet, és ez alapján tájékozottak akár autóval, ugye leggyakrabban, vagy akár egy városban. Ma már azért a fiatal korosztály számára, nem csak a fiatal korosztály számára, hát gyakorlatilag a papírtérkép már egy nem létező termék. Tehát azok a cégek, akik, akik ezelőtt 15-20-30 évvel abból értek, hogy papírtérképet készítettek és kiadtak, hát azok bizony most nem igen tudnak megélni a piacon. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly változás, az egy másik kérdés, hogy az, hogy nekünk van egy ilyen autós navigációs berendezésünk, ami annyit mond, hogy fordulj balra, fordulj jobb, és mi ezt kritika nélkül megtesszük, erről lehet olvasni mindenféle furcsa dolgokat, hogy mocsárba hajtanak autók emiatt. A józan ész azért ez, ez nem mentesít az elő, hogy gondolkodjunk is. Én egy kicsit tovább is mennék talán. Nem lehet, hogy térképolvasási, térkép használati szempontból egy idő után, hát ha finoman fogalmazok, akkor gyámoltalanok leszünk, hogyha mindig ráhagyatkozunk a GPS-re? Szerintem nem a GPS-hez kötődik elsősorban, itt az iskolai egy oktatásban kell keresni. Hát ugye tudja, hogy a földrajz oktatás nem tartozik most a kiemelten fontos tantárgyak közé, és az ember ugye a térképészet, a tájékozódás oktatása, ez pedig még kevésbé. Vélhetően azért az iskolások egy része már lehet, hogy az előtt találkozik a GPS, hogy az iskolában tanulna a térképről, de hát azért, ha az iskolában megtanítjuk neki, hogy mire jó a térkép, hogy kell egy térképpel tájékozódni, akkor utána már a GPS-t tudják megfelelően használni. Zentai László professzor a térképismeret és az oktatás fontosságát hangsúlyozta az Ötvös Lorán Tudomány Egyetemen rögzített beszélgetésünkben. A térképek megismertetésében és megszerettetésében a mai diákokkal jó segítséget nyújthatnak mindazok a kifejezetten kalandos történetek, amelyek a magyar földrajzi felfedezők térképezési útjairól ránk maradtak. Ismét Kubasek Jánost halljuk az Érdi-Magyar Földrajzi Múzeumban. A felfedező utazók térképei közül... Tovább lépünk itt a múzeumban Igen. megnézni ezeket. Ilyen mindenképpen magyar László nevét, aki 1860-62-63 vidékén, délnyugat afrikában a mai Angola területén, a zambézi és a kongó vízválasztó tett expedíciókat, és egy nagyon részletes hidrográfiai térképet, ahol elsősorban a folyóvizek ábrázolásai, de a dombozati formák és a települések is nagyon érzéketesen vannak ábrázolva. Magyar László tengerész tiszt volt, tehát a térképezéshez bizonyos szakmai alapokat a tengerészeti tapasztalatai alapján is megszerzett. A 19. századi kutatók közül én úgy gondolom, és már a 20. században átnyúlóan is jelentős térképező munkásság fűződik Stein Aurel nevéhez. Stein Belső-Ázsiában kutatott a Taklamakás hivatagban, de magas hegységekben is, tehát a Karakorum és a Himalája láncait is bejárta, és nagyon részletes, teodolitos felméréseken alapuló térképező munkát végzett az ő munkásságát, a brit királyi Földrajzi társaság és a brit állam, a gyarmati hatóságok, illetve a végészeti hivatal is támogat ezek komplex kutató munkát jelentettek. Steinerville jegyzeteiben is számos térképet találunk, nagyon részletes és jó eligazítást adó alkotások. Ezek a Tunhuangi Barlang templomok környéki utazásának a térképeit Susan Wakefield a Sejem út felfedezője című könyvében adta közbe, de ezek a térképek megjelentek a British muzeumban rendezett Stein emlékkiállításon is, úgyhogy ezek a világ köztudatában szerepelnek. Megemlíteném azt is, hogy a Stein térképeket, a Stein által készített térképeket Kínában is, Iránban is és Indiában is nagy figyelemmel kísérték, és nem volt véletlen az sem, hogy amikor a térképeit, illetve a részletes jelentését elküldte Londonba, a Brit kivályi Földmezi Társaság, ezek a levelek megvan a Kensingtonban, az eredeti példányok is olvashatók, nekem voltak a kezemben ezek a levelek. Keltinek írt egyik magánlevelében azt írja, hogy csak akkor szabad a cikket publikálni, illetve a térképeket közvetve adni, ha azokat a külügyminisztériumban egy meghatározott személyeknek a neve egy másik cédulán volt, vagy, és ezt nem találtam, és a ivatanyag mellett, ha ő is ezt előzetesen megnézte, és jóvá hagyta. Miért? Ezek ugyanis stratégiai célokat is szolgáltak ezek a térképek, hiszen a brit Birodalom gyarmatvilágának a határvidékét jelentették ezek a tájak, ahol Stein kutatott és utazott, és hát nyilván ez is közbejátszott abban, hogy őt olyan bőkezően támogatták, de nagyon értékes tudományos munkát is jelentenek ezek a térképek. A Stein térképeinek nem minden, része került a nyilvánosság elé, valami még mindig kézivadban van meg, illetve a hívumokban. Ezeket a tépképeket használták akkor is, és később is. És megemlíteném azt, hogy a térséghez kapcsolódóan Princ Gyula 1906-ban és 1909-ben végzett kutató és tanulmányi munkája, sevel, ami elsősorban földvezi föltani szempontból volt jelentős, ő is komoly térképező tevékenységet folytatott a Kasgári Alpokban, illetve a Tiensánban. A Bolot című munkájában megjelentek részben a vázlatrajzok, részben pedig ezek a térképek is. Pincz későbbi térképeit is számon tartották, látrajzai. részben annak köszönhetőek, hogy őt egy baleset érte, és a lova. Egy szurdokba zuhant, és a fényképező felszerelése tönkre ment. De akkor ezt követően már kényszerűségből, kényszerűségből is készítette ezeket a térképeket. A légifényképezéses térképtudomány történetében is jutott szerep a magyar kutatóknak. Ismét Bakó Gábort halljuk. Elég komoly szerepet játszottunk, mert már a 20-as-30-as években is volt Magyarországnak egy saját meghatározott szerepe a nemzetközi fotogrametriai életben, hiszen a rendszert azt mi alakítottuk ki. Azokat a jeleket, amelyeket a film negatívokon például jelölték, hogy hova kell illesztőpontot tenni a felvételeken, ugye a azonos pontokat, valamint számos jelölés számos van ebben a szakmában, amit Magyarországon a 20-as-30-as években alakítottak ki, és amelyek nemzetközi szabványán lépték ki magukat. Eleinte civilek csinálta, de aztán őket nagyon hamar besorozták, hiszen a háborús készülődés miatt a homomédségnek nagyon nagy szüksége volt arra, hogy fejlett felderítőkkel rendelkezzen. És a felderítők két részből álltak, voltak a repülőgépes osztályok gyakorlatilag, amelyek aztán később frontszolgálatra kerültek, és voltak azok a labormunkát végző emberek, akik Budapesten különböző épületek voltak kihelyezve, aztán később a bombázások miatt ugye ez egyre nehezebb volt ezt megoldani, ők pedig végezték a felvételek feldolgozását és konkrétan a térképi alakítását. A két háború között Nógrádi Sándor volt az, akit nemzetközi szinten ismertek, és magyar légifényképész, hiszen ő gyakorlatilag a világszinten a légi régészet megteremtője, hiszen észrevette azt, hogy ezeken a felvételeken a Talajjelekből és növényeken látható elváltozásokból lehet sejteni, hogyha valamilyen épületnek esetleg az alapja bent van a föld alatt. Hiszen a növények a gyöker ott nem tud olyan mérhatolni, és mondjuk a kukoricásban vagy a búzatáblában ott egy ilyen sárga rajzolatban kirajzolódik mondjuk egy templomnak az alaprajza. Ez nagyon szépen látszik ilyenkor, valamint különböző időszakokban lehet látni a földvárakat. Mindig attól függ, hogy éppen a növényzet vagy a kopasz talajfelszín mutatja meg jobban ezt a jelenséget, és az is számít, hogy ez a talaj most eső után, tehát nedves vagy száraz, valamikor kiadja van, amikor nem adja ki. És ő ezzel kísérletezett. Távolságok és sínek gombolyagja ölembe gombolyul a messzeség. Hipp, itt a vizen, hopp, most ott a földön. Hip hopp, valóra válnak a mesék. Holnap folytatjuk utunkat a térképek világában. Bordi András, Magsai Helga és Rubin Gabriela nevében is köszöni a figyelmet a szerkesztő Gózon Ákos. Műsorunkat este megismételjük.